ede ke Europako ikasleen kirol leaketa nagusia os tiralontan abiatzen da. Itzaz bela proba batekin guztira egun da laro taldek parte hartuko dute. Hogeita iru herrialde ezberdin hortezkatuak egongo dira, hauen artean Euskal Herriko ikasleak. Bidarteko estia ingenierari eskolako saspe ikasle lehiaketa honetan parte hartuko dute. Urte batez, amaiur alfarok zuzentzen duen naziarteko bela eskolan praktiketan aritu dira. Amaiur alfaro. Hori uh, da bidarteko estia eskolarekin, eh, universitate Eta, indugu akordio bat eta gure bela eskola, nazioarteko bela eskola, Ekoldo Bar Internacional, eta ditzen duguna. Eta aurten estudiante hauek edek lehiaketan pertertutu dute. Eta hori da, Giazki, Frantzia, Mailan, oso ezagunaren estudiante lehiaketa bat. Uh, urte guziz egiten dena, franziako portu ezberdinetan, urte doa alatzen da tokiz eta, ba, ya dara, jaketan handi bat dela, ez da hainitz hainitz uh, belontzik partartzen dute, hainitz uh, unibertsitatek partartzen dure jaketan hortan eta horra urtean gure estiako uh, ikasleak hemen ditugu eta bada urte bat gure bela eskolarekin entrenatzen direla eta entrenatzen ditugula eta pixka bat lagundu ditugula ere proiektua muntatzen ere maiten, spontzorak bilatzen eta hori lortu dute, aurten, kontxerio e, horrek hor horretik bildu dute budjeta edar bat, ez diak ere parte hartu du, Eta gero ba, beste parteide de handan abat ere bildu dituzte eh, proiektunen inguruan Eta hor, aurrekondua bildua, orai hostegununtan badoaz eh, Roskov-ergirat, Bretagnea iparaldean den eh, porturat Han edek eh, lehiaketan partertzeko ba, e, Beraz hor joan endira hostegunean Lehinik hartuko izuztean eh, alokatu dituzten bela ontziak, eta gero lehiaketa alarun batean hasten da, eta lau egunez egin dituzte leiaketak eta gero e, laugarren egunaren bukaeran izanen da sailkapen bat, eta hoja, lau egunez. Eta initzetan da, ebuia batzen inguruan, e, eta egunero laujeratzen dira, e, eguneko leiaketak dira, eta hogean e, deitzen dira le banan edo a, banana moldeko lehiaketak dira, ebuia batioan joan, kontra, berriz bueltan aizari bizkarrez, Olako bauzak. Eta gero, noiz, badira beste mantxa batzu, bat kotie ditzen eh? baute bat ibilbide bat egiteko, buia batzu inguratuz eta bereziki ere dira um, itxasargi bat inguratu, edo hola. Eta okan egiten da, ibilbide bat, ogoi milakoa, ogeita hama, hmm. hama boz mila, orde, depeitzen duen, den, lehiak hori. Eta ora, higien dituzte mantsa handan abat, eh? lehiaketa gehan, xe, xe askotan, sortzi behatzi mantsa egiten dira gutxenez. Uh -huh. Edek, itxazpela lehiaketa ostirala ontanasi eta hilaren hogeita irua arte zabalduko da.